Alhamdulillah. Alhamdulillah yang amalai berikamal berajmah dan beribadat, dan terafu dan tawadu di bina ribad, dan nahanan berperuk dan Dari yang malu, wohfi jamir sayyid al-hasanata tambuha wa khaliqan nasan bi khuluqin ihsan sallallahu alaihi wa wa rasuluhu karim wa namu ala dalika min ashahidin ma'asyar muslimin pada hari ini hari yang mulia hari yang penuh dengan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dikumpulkan di dalam satu hati yang sama di dalam akidah yang sama di dalam diri yang sama, agama yang sama InsyaAllah kita pulang dari tempat ini InsyaAllah membawa hati yang selalu bersama saling tolong menolong kepada kaum muslimin, muslimat mukminin dan mukminat, sehingga terciptalah dan terwujud InsyaAllah bangsa dan negeri yang selalu adil, makmur, aman, damai dan sentosa Ma'asyirah muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran Yang memberikan pelajaran dan pendidikan kepada kita Agar kita selalu bisa dan selalu senang biasa mentarbiah keluarga kita Mendidik keluarga kita Di dalam satu pendidikan Tidak ada lain adalah pendidikan akhlak tidak bukan dan tidak lain kecuali adalah pendidikan Islam, beriman, menanamkan ke dalam hati anak-anak kita adalah pendidikan kedamaian, pendidikan yang selalu menebarkan kepada rahmat dan kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Taala mempermalukan di dalam ayatnya: "Aku bilarat minasya tuan ya ayuballadina amanu la takhunulah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum khalim." Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Makna mengkhianati Allah dan Rasul artinya adalah dia telah mengkhianati amanat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Latakumullaha warrasul. keluarga kita, sanak kerabat kita, lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negeri kita yang kita huni adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah amanat Allah taala, kelak nanti amanat ini akan diambil oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum <tuh> ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas siapa yang dia pimpin. Atas siapa yang kita bina, atas siapa yang kita kelalai. Bangsa yang terkecil, bangsa yang paling sedikit minimal adalah keluarga kita sendiri. Sebagai kepala keluarga kita contohkan kepada istri dan anak-anak kita akan keteladanan Nabi Muhammad. Keteladanan Tetapun Allah dan Rasul, tetapun amanatikum, dan antum tahu. Setelah kalian berani mengkhianati Allah dan Rasul, yang maknanya adalah kalian khianati anak-anak kalian, tidak kalian bibik dengan Islam, tidak kalian bibik dengan iman, tidak diajarkan al-Quran, tidak diajarkan sunnah-sunnah Nabi -sunnah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mati dan kita meninggal dunia, apa yang terjadi kepada anak-anak kita? Mereka berebut satu dengan yang lain akan harta waris ayahnya atau ibunya. Watahunu amanatibungwa antun taklamun. Kalian tahu kadar kalian melihat sendiri siapa yang kalian pimpin saat ini, anak-anak kita? Marak terjadi di mana-mana dikatakan oleh para ulama khalqas alamin humul rubuk. Bisa kata tahabul humum banyak terjadi durhaka anak-anak kepada orang tua dikarenakan orang tua yang tidak bisa memberikan haknya kepada anak. saat anak kemudian meminta haknya kepada orang tua, orang tua pun juga minta haknya kepada anak. haknya orang tua terhadap anak adalah wajib anak berbakti kepada ayah dan ibunya di dalam koridor taat, di dalam koridor Islam, di dalam koridor iman, di dalam koridor kita di dalam jalur Al-Quran dan Sudara Rasulullah tidak boleh melenceng daripada ketaatan kepada Allah kenalah wa'ata di makhlukin fi maksyiatin khalid tidak boleh seseorang taat kepada makhluk siapa pun dia dalam rangka maksyiat kepada sang khalid Allah Ta'ala wujudul kutuh, hukuk bisabat tahabun adil hukuk wa qatwarna Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya'ti 'ala an-nasi zamanun akan datang nanti suatu zaman yaitu akhir zaman yang seperti saat ini kita berada di zaman sekarang ini Ya'ti 'ala an-nasi zamanun akan datang nanti suatu zaman yang menimpa kepada anak manusia la'an yurabbiya rajulun jabalun khair bin an yurabbia waladan min sulbih akan datang lagi suatu zaman di mana mereka orang-orang di zaman itu lebih pandai mendidik binatang peliharaannya daripada mendidik anak kandung anak sulbinya sendiri bayangkan ayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijeluahkan فجاء رجل الى امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. pernah datang suatu laki-laki seorang laki-laki kepada Amir mukminin سيدنا عمر بن الخطاب. اشتكى على حالته ابنني. laki-laki ini mengeluh kepada Amir mukminin akan perilaku hal ihwal anaknya. -anak. Zaid bin Umar ibn Al-Faruq radhiyallahu anhu Allah meminta kepada sang ayah untuk dihadirkan anaknya di hadapannya. Fa akhbaral walidu waladahu mu'minin. Saat itu kemudian sang ayah pun menuntun anaknya yang masih usia belia. 19 atau 17 ataupun 20 tahun kurang lebih di hadapan amiril mu'minin Zaid bin Umar. Maka Fa ghadiba Umar ibn Al-Khattab memarahlah Sayyidina Umar bin Khattab dan memarahi anak tersebut memberingatkan dengan peringatan yang tegas sambil mengatakan al-waladi hukukun 'alal walidi Sayyidina Umar bin Khattab ketika memarahi kepada anaknya maka anak tadi kemudian berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab bukankah seorang ayah pun punya tanggung jawab kepada anaknya wahai Amirul Mukminin Setelah engkau memarahi aku dengan marah yang seperti ini Engkau kemudian mencercah aku dengan cercaan seperti ini <guluh> Engkau kemudian memperingatkan aku dengan begitu tegasnya Wajib seorang anak bakti kepada ayahnya Bakti kepada ibunya dalam ketaatan kepada Allah Jadi saya ingin bertanya, Bukankah seorang ayah pun juga punya tanggung jawab kepada anaknya tadi di mata Allah ta'ala Maka Rasulullah SAW mengatakan bala, pasti Ketika anak wajib berarti kepada anak, kepada ayahnya, maka ayah pun juga wajib memberikan masa berarti kepada anaknya ketika anaknya disiapkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, Rahimullah Mubarakat, kita harus ibdah binafsi. Mulailah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita terhadap orang tua kita? Bagaimana kita kepada ibu kita dan ayah kita? Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun diminta kepada sang anak tadi. cuba sebutkan satu persatu, apa kiranya tanggung jawab yang harus diberikan kepada orang tua dari orang tua kepada anak? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Awalan" an yang terpiah ummu dan yang menghasin ismah ismahu dan demikian an ya'zhimahu alkitab wa sunnah yang pertama wajib seorang bapa ya seorang bapa disunnahkan seorang bapa memilih untuk ibunya kepada untuk anak-anaknya tersebut memilih ibunya yaitu ibu yang salehah yang punya pendidikan yang baik dari orang-orang yang baik keturunan orang-orang yang baik karena kelas nanti dikatakan sahabat Rasulullah Arnallahu Yuhayi Utfah susu yang diberikan oleh ibunya asi yang diberikan oleh ibunya kepada anaknya ini akan bisa berubah watakkan watak. kalau seorang ibu ketika dia memberikan air susunya kepada anaknya sambil mengaji Al-Qur'an sambil berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyelandungkan daripada puji-pujian yang baik kepada Allah taala dan rasulnya maka kelak katanya nanti akan dewasa menjadi anak yang cinta kepada Al-Qur'an <coughs> itu daripada Imam Syafi'i kalau beliau dia menikmati Imam Syafi'i sambil mengaji Al-Qur'an maka tak pula tidak tak heran kalau Imam Syafi'i di usia 9 tahun beliau menghafal Al-Qur'an di luar kepalanya Karena semenjak kecil ibu Imam Syafi'i sudah melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an sambil mengendom anaknya yang pertama kan yang takhiyah jangan kau pilih orang-orang perempuan yang hanya cantik secara lahir sahabat Nabi Muhammad SAW adalah seorang wanita yang bahaya adalah ketika dia punya paras yang cantik tapi dia tumbuh di keluarga yang tidak baik Bayangkan kuali yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Begitu pula pria. Cuma kau pilih pria tersebut yang berduit, yang kaya, yang punya ini, yang punya itu. Tapi akhlak, agama, tuntunan, ajaran dari Allah Ta'ala tidak pernah dihiraukan. Yang pertama, an-yantariya umat. Yang kedua, an-yuhassina isman. Oh, yuhassina isman. Pilih untuk nama buat anaknya, nama yang baik. Boleh mengambil daripada nama-nama Al-Qur'an. Boleh mengambil daripada hadis Nabi Muhammad. Boleh mengambil daripada mereka nama-nama para sahabat. Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali dan lain sebagainya. Atau nama-nama orang-orang yang baik, orang-orang yang abrah, orang-orang yang salih. Dan yang terakhir adalah alim alimahul kita bawa sunnah. Dan yang terakhir adalah didik anaknya Al-Qur'an dan sunnah. Tentunya seorang ayah tidak mungkin bisa mendidik anaknya Al-Qur'an dan sunnah. Sebelum ayahnya pandai membaca Al-Qur'an dengan baik. Sebelum ayahnya pernah membuka kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab-kitab sunah Nabi Muhammad SAW yang lain. Dia kan didik anaknya lewat itu. Atau ayahnya pernah mengaji pada seorang ulama. An yu'anni maul kitab bawa sunnah. Faqala al-wali. Maka sang anak pun menyela perkataan Amirul Mukminin Sayyid Umar sampai berkata, "Ya Amirul Mukminin, Inna abidam yang algarikah syaitan tak. Ayahmu ini tidak memberikan seperti yang kau katakan satu pun tidak ada pada dia. Sehingga muncullah anak seperti aku. Kata saya anak kepada pada abidamu ini. Balik inna ummi, inna ummi, balik inna hazinjia. Ibuku ini adalah seorang penyembah api majusiya. Orang majusi penyembah api zinjia wakanakimahdusiyim dan ibuku adalah pernah menjadi budaknya seorang madusi kemudian diperdekakan oleh majikan atau tuannya lalu kemudian ibuku kaya mahabi dikabini oleh ayahmu itu sebut dan kemudian dia memberikan nama dengan nama yang bukan nama-nama Islam namaku adalah ju'ay namaku adalah bukan nama-nama yang lain bukan nama-nama yang ditutunkan Kemudian bagaimana ayah katakan, ayahku mau katakan alim alim alkitab bawa sunnah inna abilayyuk alimun alkitab bawa sunnah ayahku tak bisa baca Quran tak pernah mengajarkan kepada aku al Quran tidak pernah mendatangkan kepada seorang ustaz yang bisa mengajarkan kepada aku al Quran atau sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu senang Umar Ibn Al Khatib kemudian ditafsirkan ilarajulif. Senang Omar Ibn Al khattab dia kemudian menoleh kepada sang ayah ilarajul ilaradik. Menoleh kepada ayahnya sambil berkata, Ya Han, jika tersu aku kufi ibni, engkau datang kepada saya menurunkan akar durhakanya anakmu kepada kamu. Inna, inna, inna, gabet abtahu pablan ayahku, engkau telah berbuat tidak baik kepada anakmu sebelum anakmu berbuat tidak baik kepada aku Engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai kamu. Wahat asal tak ilangin pembelajaran manusia ilang, dan kau telah berbuat jahat kepada Allah, anak sebelum anak mau berbuat jahat kepadamu mu. Ibadah Awali dari pribadi kita. Ciptakan keluarga kita adalah keluarga Islami, keluarga Qurani. Kedamaian ada di dalam tengah keluarga kita. Senatungkan kepada anak-anak kita tentang cerita-cerita orang-orang yang soleh yang ada di dalam Al-Qur'an atau di Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah taala mudahkan dan memberikan kepada kita insyaallah slimut karomahannya mau menjadikan insyaallah keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kita derajat anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah Keluarga projek kita insyaallah dan keluarga yang diharapkan oleh Allah taala dan Rasulnya. nya dan anak-anak kita menjadi anak-anak ahli -anak Al-Qur'an dan faqihina al-Qur'an memahami sunah Nabi al-Hadir alaihi semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadikan dan menciptakan, memujudkan negeri kita, bangsa kita, insyaAllah negeri yang adil, mahmur, kemahir, mahmur, kinawi, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan dan menjauhkan segala hal, tipuknya, fitnah yang ada di daerah kita, maupun di daerah yang mana pun yang berada kaum muslimin, di dalamnya, Allah Ta'ala mudah-mudahan itu semuanya, melimpahkan rahmat dan kedamaiannya, kasih sayang sayangnya, rahmatnya akan kalau Ta'ala dipahamkan kepada negeri ini insyaAllah amat, adil sentosa, damai selamanya ilah akhir masa budak-budak Allah Ta'ala menghubungkan itu semuanya untuk kita, amin, amin Ya Rabbal Adamin Wa idha kuri al-Quran wa ras tami'u kahu wa al-sukul ala kum wa qala asabin qaidin al-alim wa idha qarafda al-Quran basta'iqbillah minan syaitan ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana fi khusrin illalladina amanu Wahai manusia, lihat ibadah, subil hamfiih watawa, subil sabar. Barakah Allah diwakilkan firman Al-Amin. Wanafani wahiyakum bimafin min al-ayat dan fitri hakim. Akuhulihalala ashtabul wahla bimani wakum. Walibadillina walibadillikum walisaail muslimin. Astaghfirullahu minnahu walbafurrahim. Allahumma asalni wa aslim, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah yang mana Allah mengutus Nabi agar dinyahkan. Telah dihimpun Rasul untuk menghantar mereka ke jalan menuju dari jalan. Wajarlah Allah. Inilah Allah, satu. Dia adalah satu. Dia adalah satu. Dia adalah satu. Dia adalah satu. Dia adalah satu. Dia adalah ma uhiya ilaya an isma'il ma la al-dahirin walakin an sabbih bihamdi rabbika wa kun wa'bud rabbaka hatta ya'tiya al-yaqin Allahu salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahi bab rahmatillah 'adada fi 'ilmillah khalatan wa salaman dalimain bidawamin billahi wa ala alihi wa amma ba'du fa ya'bad Usir pembunuh siapa kita Allah, lagat faham dan muda pun, lagat amar kepada Allah utara lebih amrit pada nabi kita sih, karena nabi malah ikatih musafir hati dibunsi, apalagi beradu, beradu alima. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Sahibina Muhammad dimakrifawhidin, wa ala al-muhdadin, wa qaid al-hurri al-muhdadin, wa ala alin, wa aswabhi. Ana filina di syari'atnya, wal-muhdadin bi hadith, wal-muttaqin di sunnatnya, wa ala jadi Syeikhina, Biba Kredo Syeikhina, Omarov Syeikhina, Ahmadov Syeikhina, Ali. Maha Pencipta Al-Qur'an, Syeikhina Rasulullahi A'lamin. Allahumma fil Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat al-Ahya' iminum al-Amwat. Inna taqdiru Mujebud ta'awad wa yabaudi al-hajat. Allahumma jannah bi takdir kami وعلى طاعتك مجتمعين وتوافقنا مسلمين مؤمنين وهاجنا بالصالحين اللهم رفع عنا شر الطاغين والفاجرين والظالمين والمعتدين بما شئت عادلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاظ والقهط والجور والفتن والوباء والزلازل والروع والهمم Amin wal walburda wa muslimina amma birahmatidayah arhamar rahimin Allahumma aslihna wa aslih matbi solahihi solahun islam wal muslimin wala tughlihna wa ihdinbi halaki solahun islam wal muslimin bihadirabbana la tuzirbulbana ba'da ihdainana wa hab lana min ladunkarahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah Ilakhirati hasanat wa qina adabul mard ibadillah. Inna Allah ya Wa idah itu Wa yang kahani fakshay wal makari wal kari. Ya hidupmu la alamudatul karun. Atfurullah al adim ya turun. Wasaluhu ya kamilhi yudikum. Waladikum lahi